Peyterin ikinci məktubu Birinci fəsil İsa Məsihin qulu və həvarisi mən Şimon Peyterdən Allahımız və xilascarımız İsa Məsihin salihliyi sayəsində bizlə bərabər qiymətli iman əldə etmiş olanlara salam Allahı bərəbbimiz Rəbbimiz İsanı tanıdıqca lütf və süh sizə bol bol verilsin Bizi öz izzəti və ali cənablığına çağıranın ilahi gücü onu tanımağımız vasitəsilə yaşamağımız və mömin olmağımız üçün lazım gələn hər şeyi bizə bəxş etdi. Beləliklə, o bizə çox böyük və dəyərli vədlər verdi ki, bunlar vasitəsilə ehtirasın nəticəsi olan dünyadakı pozğunluqdan qaçıb ilahi təbiyyətə şərik olasınız. Elə buna görə də siz bütün sə ilə imanınıza alicənablıq, alicənablığınıza bilik, biliginizə nəfsə hakim olmaq, nəfsə hakim olmağınıza dözüm, dözümünüzə möminlik, möminliyinizə qardaşlıq sevgisi və qardaşlıq sevgisinə məhəbbət əlavə edin. Çünki əgər bunlar sizdə varsa və artırsa, sizi Rəbbimiz İsa Məsihi tanımaqda, Fəaliyyətsiz və səmərəsiz olmaqdan qoruyacaq. Bunlar kimdə yoxdursa, o kordur. Uzağı görə bilməz və əvvəlki günahlarından təmizləndiyini unutmuşdur. Beləliklən, ey qardaşlar, çağrıldığınızı və seçildiyinizi təsdiq etmək üçün daha da səy göstərin. Əgər bunu etsəniz, heç vaxt büdürəməzsiniz. Beləcə, Rəbbimiz və xilascarımız İsa Məsihin əbədi patişahlığına girmək səlahiyyəti sizə bol-bol ehsan ediləcək. Ona görə də bunları bilsəniz və sahib olduğunuz həqiqətlə möhkəm dursanız da, daima bunları sizə xatırladıram. Bu bədəndə yaşadığım müddətdə xatırlatmaqla sizi oyandırmağı doğru hesab edirəm. Çünki Rəbbimiz İsa Məsihin mənə bildirdiyi kimi, Bu bədəndən ayrılmağımın yaxın olduğunu bilirəm. Buna görə də çalışıram ki, mən bu dünyadan köçdüydükdən sonra da siz bunları həmişə yada salasınız. Rəbbimiz İsa Məsih'in qüdrətini və zühurunu sizə bildirərkən uydurma əfsanələrə əsaslanmadıq. Amma öz gözümüzlə onun ululuğunun şahidləri olduq. Çünki böyük ehtişamı olandan Ona belə bir səs gəldi. Bu, mənim sevimli oğlumdur, ondan razıyam. O vaxt ata Allahdan izzət və şərəf qəbul etdi. Müqəddəs dağda onunla birgə olduğumuz üçün göydən gələn bu səsi biz də eşitdik. Həmçinin bizdə daha əmin olan peyğəmbərlik sözləri var. Onlar qaranlıq yerdə işıq saçan bir çırağa bənziyir, Səhər açılıb dan ulduzu ürəklərinizdə doğana qədər bu sözlərə diqqət verirsinizsə, yaxşı edirsiniz. Hər şeydən əvvəl bunu bilməlisiz ki, müqəddəs yazılardakı peyğəmbərlik sözlərinin heç birini şəxsən şərh etmək olmaz. Çünki heç vaxt peyğəmbərlik insan iradəsi ilə qaynaqlanmayıb, amma müqəddəs ruh tərəfindən yönəldilən insanlar Allahdan gələn sözləri söylədi.